«Розкажи, що сталося? Розкажи, розкажи батькові. Чуєш? У тебе ж немає нікого ближчого за батько». І Васик раптом весь шарпнувся і голосно, жагуче, заридав. Сергій Петрович поклав руку на його голівку і мовчки чекав, покусуючи губу. Нарешті Васик затих. І не рухався. Ну, Івасику, Івасику, що сталося? Мене били. Раптом знову струсившись, з новим приступом ридання крикнув Івасик. Хто тебе бив, сину? Спокійно, спокійно, рівним голосом спитав батько. міліції? Інспектор школи? «Скажи, син, я... я не розумію. А чого був інспектор школи в міліції? І за що він тебе був?» «Не він, а міліціонери!» І, повернувшись на бік до батька, не витраючи сліз, лилися по ластовинню щик, Івасик розповів усе з самого початку. мовою ми з тобою говоримо, додав він, уже не плачучи. Сергій Петрович на мить затиснув губи, потім так само спокійним, рівним голосом спитав. А ти ж як відповів? Що говоримо по-російськи? Ага, уважно глянув на сина батько. Добре, добре відповів, так. І щоб що два тижні приходив до нього. Как? А як не прийду або скажу неправду, або розкажу тобі чи кому іншому, то сказав за поре до смерті. Тепер Івасик уже не плакав, тепер вираз його очей, уст і навіть всього тільця був твердий і рішучий. Уже сказав і нехай поре до смерті. М -м -м. Усе так само спокійно і повільно муркнув Сергій Петрович. А тепер, сину, будемо з тобою думати, як нам далі бути. Їс, хочеш? Ні, не хочеться. Тільки пити. Я зараз нап'юсь. Лежи-лежи, я подам. Батько набрав із відра склянку води, підніс синові, який знов ліг головою вниз. На, випий Івасику. Івасик підвівся, взяв склянку тремтливими пальцями і почав жадно пити. Оцю мить щось застукало в двері. Сергій Петрович, зразу немов скинувши з себе, як піджак, свій спокій та поважність вихопив з рук сина склянку і прошепотів йому, Ляй і спокійно лежи а сам швиденько своїм звичайним шамотливим кроком побіг до дверей і відчинив їх. За ними стояла Маруся. У зеленому беретику на баквір, з-під якого на плечі скочувалися хвилі жовто волосся. Великі батькові сіро-зелені очі дивились одверто, але не так весело, як звичайно, а ніби з якимсь напруженням. «Можна до тебе, дядю?» Не своїм дзвінким і лукавим, а незвично серйозним голосом спитала вона. А, можна, можна, метушливо, привітно по-російському, закричав Сергій Петрович. Заходь, Марусеньку, заходь. Дуже приємно, що прийшла що новенького. Як там у вас сідаю, тут, ось тут, біля віконечка, а то тоже тут, у готель біля віконечка. Маруся пройшла до готелю, побачила. І Васика, який не рухався, і запитливо тривожно подивилась на дядька. «Ваня не хворий?» – тихо спитала вона. «Ні-ні-ні, то він так. Трошки втомився після гімнастики в школі, та оце трошки задрімав. Це нічого-нічого. В такому разі я, я не знаю, нерішучи ще тихіше промовила Маруся. Я хотів з тобою, дядю, поговорити про одну важливу річ».